wanachama wa umoja wa watanzania wa adventista waishio nchini Marekani tausi waliohudhuria kongamano la mwaka 2018 walimpitisha kwa kura zote Michael Masumbi kuwa mwenyekiti wa umoja huo kwa muda wa miaka miwili ijayo. Akimtangaza mbele ya wanachama zaidi ya moja katika ukumbi wa mikutano wa hoteli ya Paramesa jijini San Diego. Mjumbe wa kamati hiyo na kumbwana ambaye ni mke umakamu, wa makamu wa mwenyekiti wa kanisa la Seventh-day Sabato duniani, amesema kamati ya uchaguzi wa viongozi iliamua kulipendekeza jina hilo na kulileta kwa wanachama iliyoweze kulipigia kulipiga kura ya ndio ama laa kwa mujibu wa katiba ya tausi ambapo wajumbe hao walilipitisha jina hilo kwa kura zote baada ya hapo nikapata nafasi ya kufanya mahojiano maalum na Michael Mwasumbi ambaye amekuwa kiongozi Tausi toka mwaka 2016 nilianza kutaka kujua amepokeaje wadhifa huu uh, kwa kweli <coughs> ni, uh, ni mapenzi ya Bwana kwamba Tausi ameona kwamba niweze kuendelea na kazi ambayo tulikuwa tumeianza kwa hiyo uh, namshukuru Mungu kwamba nimeruhusiwa tena kuchukua hii nafasi na a uh, tutaendelea nayo kama vile ambavyo tutakuwa tumebarikiwa miongoni mwa mambo ambayo yajadiliwa katika kikao ni kwamba tausi sasa mjiwekeze katika kuwatambua wanachama kwa kulipa vingilio hili unalizungumziaje Nadhani katika muongozo wote wa wanachama tulionao nadhani ni kitu kizuri kuonyesha umuhimu wa watu kama kweli wako committed na vitu kama hivi kwamba ni michango ya kawaida kuonyesha kwamba watu wana uh, wanapenda na wako committed kufanya na kazi na hicho chama. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri ambalo tunaweza tukalianzisha. Yes. Uh, tunafahamu kwamba mwaka kesho mkutano kama huu ama retreat itafanyika uh, New Jersey Pengine maandalizi sasa mnajielekeza wapi ninyi viongozi hasa katika kufanikisha mkutano huo lakini pia kuunganisha tausi hapa Marekani. Uh, kwa mara ya kwanza nadhani maandalizi yale na sasa hivi nadhani uh nitakuambia tu wenzetu kwamba tayari tulikuwa tumeshapata sehemu kwa maandalizi yako moto moto na makanisa ambayo yanahusika na ambayo uh, ya tu, tune, identify kule New Jersey contact tulikwenda kule tukaonana nao na sehemu ya kufanyia mkutano na e, tumeshapata na mhubiri namzunguzana ambaye atakuja na kongiana, sisi kwa hiyo kwa kweli mkutano wa New Jersey ni mkutano mkubwa sana ambao uta, uh, nadhani utahusisha wana tausi wengi sana pa Marekani kuna miradi mbalimbali ambayo mbali mbali mbali mbali meiwekea mikakati na miongoni mwa sababu ambazo zimeonekana kwamba zinawarudisha viongozi wa, wa muhula uliopita ni kuendeleza pale ambapo sasa hivi mliwekeza nguvu katika kuhakikisha kwamba miradi hiyo inafanikiwa nini ambacho nakusema kwa kanisa nchini Tanzania kwa kweli kwa kanisa nchini Tanzania tunaomba mtuombe aa, ni swala ambalo tumekuwa tukilijadili kwa muda mrefu na nadhani Mungu wetu aa, ni limitless yani hana mwisho wa kutoa aa uh, tunachokiomba na tunadhani maombi ambayo mmekuwa mkituomba tangu miaka ya nyuma mpaka leo tahusu iko hapa na hata tukapata ndoto ya kufanya hicho huko nyumbani maombi hayo tunayaomba sana sana tunapokuwa tunaingia kwenye upande huu mwingine ambao hatujawahi kwenda lakini tunajua kabisa kwamba kufanikiwa kwa miradi yote ambayo tunaizungumza na kukubaliwa na unioni zote mbili kwamba itakubalika imekubalika ili tuweze kutafuta hawa wafadhili waweze kuletea ni itakuwa ni kitu kikubwa sana kwa hiyo Mungu wetu ni mkubwa na nadhani maombi ya wengi yatafanya tofauti kubwa na tutakubarikiwa uh, kuna baadhi ya waafrika ambao wanatoka barani afrika katika baadhi ya nchi uh, wanatazama hizi fursa ambao ziko huku uh, nchini Marekani katika uh, kuweka mikakati ya kuwapatia fursa hao wengine ambao wako nje ya Marekani pingine uh, kuna hili wazo uh, wewe kama kiongozi katika kushirikiana na wenzako katika kuakisha uh, hizi fursa zinanufa wa Tanzania wengine. Uh, sasa hivi tumekuwa tumekuwa na tumeanza na mazungumzo na ATAPE ambao nadhani ni uh, kikundi cha advents ambacho Tanzania nadhani mwaka jana tulikuwa na uh, wazungumzaji kwenye mkutano wao ambao Wow, wote ni members wa tausi pastor mbwana na pasta migombo hao ni members wetu wa tausi very active members na tumeanza kuongea na uongozi wao tumepata katiba yao wamepata katiba yetu kwa tunataka tuoni ni jinsi gani tunaweza tukafanya wote kazi kwa pamoja sababu lengo letu wote ni moja kumaliza kazi ile Yesu arudi kwa hiyo uh, jinsi profs na vitokeza tutakuwa tunaangalia ni wapi ambao tunaweza tukaenda ili tuweze kupata ambao tunaweza tukafanya nao kazi kwa hiyo nadhani mwanzo mzuri sasa hivi tunaelewa za kufanyaje kwa hiyo tunawaletea mnaangalia ni wapi ambao tukakutana tukafanya kazi kwa pamoja sawa so, inaweza kuuliza wewe ni nani mimi na <laughs> naitwa Michael Msumbi na ndio mwenyekiti wa Tausi ya uh, organization ya Tausi hapa nchini Marekani. Mm -hmm. Ndio na ni Mtanzania tu ambaye nilisomea nyumbani na baadaye nikapata fursa ya kuja kusoma huku. <coughs> Nimesoma College. Uh, yes, ni katika mambo ya kusomea uh, uganga na baadaye kujifunza mambo ya um, uh, Nusukaputi mnaita anatomy kwa hiyo ndio kitu ambacho tunaendelea nacho miongoni mwa mafanikio yanayoelezwa kufanywa na mwenyekiti wa tausi Mark Mwasumbi katika kipindi kilichopita ni kuwashirikisha viongozi wenzake katika kuweka mikakati ya kuunganisha wa adventista wa Tanzania walioko katika majimbo mbalimbali hapa Marekani na kuhakikisha wanafanikisha miradi mbalimbali ya kiinjilisti huko nyumbani Tanzania wanakotoka hapa hapa San Diego California mimi ni Madu Emmanuel, morning sa radio.